Aldiz goizuntan uh, iguzki biskati bursiko dugula, hau deitxu ere zerua gelituko dela, eta asteriko euria iten arroko zaukula. Hago eta bi gradoko temperaturak horrenak biar uh, berdintxu, uh, deien hartetik ikuzkaren ari aldiak izahen direla, temperaturak beti gozo gelituko dira, eta asterburu guntako jautsiko direla, haipatzen duten miarritzetiken. Gurekin dugu telefonuaren beste puntanoa, Juan